Ждуть. О, Боже, як багато сонця на землі. Дочитавшись, здається, в Острахові щоріч невдала і зараз потерпить побиття критикою, не стріха, незграбними і трохи метушливими жестами спровадив сторінку до її попереднього місця в кишені. Але зразу ж вистроївся просто терпеливо витримати осуд, якщо станеться. «Я відчуваю настрій, точно, який тоді панував, точно він, в щирому й стриманому вислові», – поволі проказує Олег, пильнуючи, аби оцінка склалася відповідно. «Дякую, як кожен автор тішуся, коли схвалено», – приспокійно проказав нестріха. Олег заохочений. «Хотів би слухати знов, цікаво вдвічі. Наново переживаю вже в зміненому стані радливу біду, і крім того… Мовний малюнок дивовижно подібний до моїх етюдів для віолончелі. Знайдіть щось теж від спогадів. Не стріха, мормочучи, не пригадаючи прихопив більше, порився в кишенях, і таки витяг два аркуші, складені в четверо, і пристроївся читати. Проте зразу ж понімів і винувато поглянув на Олега. Не спогад, я помилився, тут лист особливо особистий. Пройдімось трохи мимо сосен і модрин. Розподіл модерності Дерева виросли роздільно. На широкій відстані, при дорозі, що перетинала стару частину гробовища, різнішу статуями, ніж пізніші ділянки, заповнені скромними надгробками. Нестріха підвів супутника до біломармурової постаті Добрий пастир, піднесеної на висотному п'єдесталі в обелісковій формі, що зрізана поземно. А ну пригляньтесь пильно, пригляньтесь до виразу і скажіть мені, чим різниться весь образ від безлічі модерністичного виробу з однаковою темою? Чим? Точно скажіть. В чому тут відмінність передусім? Олег страхався вияву своєї нефаховості і довго мовчав, зосереджуючи зір і думку на білій скульптурі, аби приготуватися до відповідного висновку і стислими словами, без помилки, відзначити суттєву несхожість між стилями. Спробую знайти. Думаю, тут секрет в цій статуї, чужий багатьом модерністам, бо тут майстер хотів віддати враження від небесної краси. А наші сучасники здебільшого не всі. Звороговані навіть проти земної в духовності. І той самий образ часто зводять до потворного обрису і відстрашуючого виразу. Мабуть так, чи ні. На половину так, вірно, схвалює Ністріха. З переконання свого модерністи теперішні більшістю зневажають красу, одухотворену, як ви позначили. Декотрі з критиків твердять, що в багатьох випадках причина криється одна: нездібність відчути справжню красу і її відтворити. Набагато легша справа — відскочити в антикрасу і захищати її як новознахід, підкріплюючи продукцією, доведеною до фантастичного потворства. Але зустрічаються там таланти, майстерність. Я сам бачив їхні зразки на виставках. Одна відкрилася в колишній конюшні «Я теж бачив. Встрічаються». Хмурно призгодився нестріха і перейшов на світліший тон. Ви справно виявили одну різницю в двоступеневому нестатку багатьох званих модерністами, хоч їх модернізм обріз білою бородою. Аж можна її простелити через весь город, де вони живуть. Ластиво я прибічник модернізму, і сам лірикою обжився в ньому з докорінною відміною якою? От звернімося знову до прикметної різниці, згадуючи найвищі появи образу Спасителя в класичному мистецтві. Передусім, майстрі мріяли віддати божественність, повторюю, віддати найсвятішу прикмету вседержительності небесної, навіть серед найгіршої наруги і муки для сина чоловічого. В такому прагненні мистецтва виражається перша і найістотніша його ознака істинність, як джерело найкращої краси, що завжди жила сестрою правди. Чому ж з такою впертою систематичністю скрізь тепер спотворюють найпрекрасніший образ?